Я сповідую Христа і християнство. Правда, не те християнство, що в церквах, де попи Христа ситими, політизованими голосами прославляють. Церква – то в більшості лицемірство. Для маси людей молитва є формальною. Повторюють слідом за священником. «Прости, Боже, гріхи наші, як ми ворогам своїм прощаємо». А хіба вони прощають ворогам своїм? Самі священники сьогодні б'ються навкулачки, хто за віру свою, яку має за єдину правильну, хто й за крісла та машини чорні. Якщо ви маєте ворога і гострите супроти нього ненависть свою, то й Бог так само прощатиме гріхи ваші. Ви ж цього у нього просите. Христос для мене – шлях до спасіння душі. «А коли якась навіжена пише в газеті, мені Маринка привозить, що вона розмовляє за Христом, якось я з тобою, і в постіль свою його припрохує, бо він, мовляв, за життя своєї жінки не пізнав, а діва Марія ніяковіє і одягає обручку на палець її душі, а інші навіжені усю ту хворобливу маячню розмножують і торгують нею, я очі по сім'ям видряпала». За того ж Христа безневинного, як продавали його, так і продають. Хто із жадоби до грошей, хто від дурощів своїх, але це все одно. Християнство карається за власні гріхи, за те, що так нещадно знищувало свого попередника – язичництво. У культурі язичництва було правило людина не має порушувати екологію світу, самої себе, ближніх і природи. Бо коли ту екологію, як тепер кажуть, порушити, то першого удару сама природа завдає бумерангом по тому злу, що порушило екологію. А потім вона карає усіх, хто те зло дозволив, не зупинив його. І коли відбувається лихо, маленьке чи велике, з багатьма жертвами це результат порушення екології природи або душі. Язичництво не від диявола. Язичники такі ж діти Божі, як і всі інші. Христос ще не народився, бо Христа ще ніхто з нас не знав. Хіба ми винні були у тому, що ми язичники? У якому часі ви народилися, у такому й жили і мали велику науку свою, були ми ближчі до природи, і від неї науку перебрали. Чим ближче людина до природи, тим більше природа про людину дбає і дарує людині силу свою велику. Розум розграфив світ на клітиночки, як шкільний зошит. Але дух, яким наділила людей природа, дужчий від розуму. Дух має велику силу, я вірую у все, у що люди навколо мене вірять, але я поклоняюся і сонцю, і місяцю, і зіркам. Бо все те великі повелителі світу, я поклоняюся вогню. Нема нічого на землі святого. Лише вогонь святий. Який би ти не був пригнічений, стомлений, хворий тілом чи душею, роздягнися і тричі перестрибни через вогонь. Усе зніметься, усе минеться. Я так часто рятуюся і від недух, і від думок дурних, і повелителі світу допомагають мені, дають силу. Тією силою я можу хмари відводити, і хмари мені підкоряються. Я можу напрямок вітру змінити, і вітер мені підкоряється. Я можу із дощової погоди зробити сонячну, із сонячної – дощову. Градову хмару можу звернути, куди мені потрібно – на гори чи на Дніпро. Жодної гради не не впаде на поле. У такі хвилини я не відчуваю саму себе, земну. Я уся в тій хмарі. Я ніби верхи на ній лечу і воздечка в моїх руках. Я багато чого можу, але я дуже рідко користаюся і своєї сили. Зла робити не хочу, не люблю. Горя в людей і без мене вистачає. Навіть коли в чуже обістя заходжу, з незнайомою людиною зустрічаюся, дивлюся на нігті свої, аби ненароком зла не заподіяти. А всі мої спроби робити добро силою, яка мені дарована, Обертається врешті-решт злом І не моя тут вина А так світ влаштовано Ще раз кажу Межу між добром і злом Книжники вигадали Бо сама душа людини І не добра, і не зла Душа людини зіткана з білих ниток На чорній основі Або навпаки З чорних ниток на білій основі І не докоряй мені що я не намагалася робити добро. Я й не докоряю, заперечив. Якщо хто й докоряє, то лише ти сама собі. Докоряєш, подумки. Ти ще й не подумав, а я вже знаю, про що ти наступної хвилини подумаєш. Попик, я тобі вже про нього розказувала, у слабині живе. Таку домину собі отгрохав. На весь слабин, а жити у ньому не міг, хоч тричі освячував, бо в домі поселився, як тепер у газетах пишуть, Барабашка. У жінки священника за рік волосся геть посивіло, як зайде вона на кухню. Вікна дзвонять, каструлі летять, все грюкає, падає. Приїхав попик до мене, просить, молить, поможіть та їсо. Я довго не згоджувалася, не люблю я з дрібнотою вовтузитися. Тоді кажу, зроблю вам добро, паночі, тільки ж ви мені за моє добро злому одячити. Ні-ні, присягається, увесь вік вам дякуватиму. Все уже я вулики на зиму поставила. Розчистки в лісі ще не почали, трохи вільніше стало, поїхала в слабин». Так і так, кажу попові, тільки ви з жінкою не чуєте де я сама маю в домі зостатися. Він погодився. О півночі, як стала я випроваджувати того барабашку. Він мені на годиннику кажаном з'явився і хрипить зобиджено. Що ж ти мене женеш у болота, у пустки, коли я туточки поправу, пів церковними грошиками гендлював церковну касу із власною кишеною переплутував, так сей дім і вимурував. І докірливо на мене зирить. Я примовки, яким мене бабуся навчила, проказала, бо вже пообіцяла попові. Він як рванув у двері, двері навстіж, трохи одвірок крилами мене виламав. Уранці приходить господар, «Чи ви, Таїсо, ще тут живі?» «Я того меню йому жива і гостя вашого випроводила, як обіцяла. А тільки ви грошики людські у церковну касу поверніть, інак барабашка знову у вас бешкетуватиме, і ніхто не поможе». Та й пішла. «То він мене досі поїдом їсть, прокльонами страшними проклинає, відьмою зве, Ще й людей Жолодівських підбурює супроти мене. Як, мовляв, витую відьму у себе в селі терпите. Уже й Маринці матір'ю очі кололи. Оце тобі і дяка вся людська. То що я зробила? Добро чи зло? Хто розсудить? Я тобі скажу більше. Як зчинилося оте у Чорнобилі. Я вся геть заболіла. Бо я знала наперед, чого люди іще не знали. Телевізору довіряючи. Але сили там діяли більше, ніж мої. Світові сили там були задіяні. Поки вітер усе тегнав на чужу сторону, То ще мені якось легшенько. Аж третього дня повернувся вітер у наш бік. Поганий вітер. А в мене дочка гостювала. І подружка з нею. Дівчата як віточки. Подивлюся на них і плачу. Тоді собі думаю. Як не в силі я увесь світ порятувати? отведу трохи біду хоч від села свого, від дочечки рідної. Вийшла я на гору Жиморівку і розвела вітер. Половину вітру понад Дніпром послала, половину у степ. Минуло з місяць усе над нашим селом вертольоти літають, стрекотять. Відтак почали до нас їздити молоковози із Києва. Молоко для дитячих садків Та для вищенького начальства З ферми беруть А наприкінці літа Усю гречку і весь медок З колгоспної пасіки Теж для вищеньких забрали І вже по району покотилося Балерина щось знає Одвела от жолудівки радіацію Хоч наче ж ніхто не чув Не бачив Я усе теє уночі робила Ну думаю Хай гуманять. Односельці і дякують, голова колгоспу руку тисне. Минає рік, другий, третій. У Рогощі, четверта зона. Люди на пенсію раніше йдуть, гробові людям платять, дітям у шкільних буфетах сніданки безкоштовні. І в Слабині так, і у всіх селах довколишніх. А в Жолудівці – нічого. Стали наші вгору листи писати, скаржитися. А їм відповідають – вам пільг не належиться, бо у жолудівці нема радіації. Тепер усі ті, хто вчора дякував мені та руку тиснув, до мене з претензіями великими – сяка ти така, відьма ти. Що ти нам поробила, що ми до пенсії п'ять завих років плуга волочимо? І гробових для нас нема, і того, і сього». «Зате ж, їсте чисте і дихаєте чистим, і по землі, а не по радіонуклідах ходите», – кажу, уже виправдовуючись, – «Наче і справді винна. Що нам та чистота, коли гробових нема?»